Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Áskrifendur fá auka þátt í fullri lengd í hverju mánuði. Kíkt á svolveitrykva.is þar sem þú gerist áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Einar þeim frábæru lausnum sem Arjón Banki býður upp á er Arjón Appið. Ég var gerðnann að mæta í tíma og ótíma í útibúin þegar þjónustu fulltrúðanir bentum er á að flest allt væri hægt að gera í appinu. Eftir að ég fór að nota appið, áttaði ég máði hvað að spara mér gífulega mikið tíma að geta verið með fjármólin og ferðinni og veiti mér góða yfisín yfir stöðuna. Arjón appið er opið fyrir alla og mæli ég heiklust með því að ná sér í besta bonga appið strax í dag. Það hafa flestir og þið varum við mikla aukningu á fjárfundum í gegnum tíms. Snillingarnir hjá Próment eru með frábært tíms námskeið á fræðsluskíinu sínu.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 A gamann að segja frá því að þegar að þetta podcast var bara hugmynd að þá voru fjarðakaup tilbúnir að hoppa á vagninn og koma inn sem stirtaræðlar. Fjarðakaup er upphólsbúðin mín á Íslandi og fræðið er að mínum mati besta heilsudeild landsins. Narverastofan og Stykkiþjól er veitingastaður og heimsmælikvarða í hjarta vesturlands. Ég kyntist þeim hjónum í fyrra á ferðminnum vesturlandi og, og mæli eindregið með því að allir sem eiga ferðum Snæfellsnesið geri sér ferð á þennan geggjaða veitingastað.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 Það er hérna þú komst færandi hendri? Já, já. Bara með Kako. Ég hef ekki, ekki áður verið með Kako hérna í viðtali. Nei, ég held að Kako hafi skólamaður. Ég vonaði að þetta sé ekki eitthvað sakrilegt hjá mér, en þetta er í fyrsti skipti sem að Kako er í í svona einhveru viðtali held ég, þannig að ég bara Já, við reynum alta að, að heil... fram leyfis hérna. Halda Kako geiðuna. Já, halda heila leikunum svolti í þissu. Já, alltaf, er heilt fyrir suma, þannig Kanski að að bara vel við í Liverpool bollann öðrum Já, ég er hérna, það hangir upp á vegg hjá mér Liverpool búningur sem ég var í þegar ég var 5 ára gamall. Mhm. Mm ég hef lengi haldið mig við Liverpool, þetta er búið að brekka undan frá. Kanski hjálpa eitthvað. Er þú snertur neyðendur fá kakó í í Liverpool bollann? Yes, já. Ka hérna við... drekkuru mikið kakó eða? Ég drekk hérna uhs öðru köru. Mm -hmm. Og svo er ég með þessa, með karla kakó einu sinni í viku. Já. og situm í ring og svona smá sögur og, og tónar og svona hljóð og meditation og, mm. og svona í sólum mm -hmm. og þetta kakó kemur frá næstu því nafna mínu sem heitir Oliver okay. sem að byrja í Peru og hérna tók fjölskyldun upp og, og, hérna og kefti land og hann flyttur þetta sem sagt inn í sólir Já. eða það sé að sólvegg kaupir þetta af honum beint Já ok, þannig þetta er bara 100% kakó frá byrja frá Peru Já frá, hérna, nálega Tara Poto alveg við, svona, við Amazon er endurnar Hvað, hérna, hvað er það sem Kako gerir fyrir mann? Ég held það að það er mjög persónulegt mm -hmm. en það er triftofann í þessu, sem er svona skemmtilega amunisíra mm -hmm. og má ekki sjóða yfir 42 gráður og þá svona minkar hún að þessi virkni triftofann hjálpa að ja. búðafna framleyslun í heilanum eða ekki mm -hmm. ah. og svo er svo hérna magnesium magnesium og svo á að vera svona eitthvað blóðþrænandi það kemur stundum men men eiga drekka þetta varlega alla byrja með ja hjartafyr stundum aðeins á svona með með hugleysslu ja einmitt fyrir aðeins á stað annars men bara fara varlega í það og drekka vatn á eftir og svona mhm mm hérna að að hérna þetta er bara þust vert að skoða vonast en, en svona mér skotta nota þetta á móti kaffinu eða reintlega minka kaffið þá að já. sé í þessu líka já, en já. það er einmitt út það er þegar ég hef ætlað að svissa kaffi út fyrir te að þá er eitthvað að því te er ah. bara svona vatn mm -hmm. kakóði með þessa áferð þannig að það gefur þér einhvern veginn smá sama fíling og kaffi í þessari svona einhvern veginn áferðin upp í munninu og allt þetta sko eimitt, eimitt. og svo eru alls gyðjur og, og gaurar sem eru að blanda sína blöndu blanda þetta við te, jáfnvel búa já. til svona hérna, eins og heiður hún sem er í sólum, hún gerir oft svona te basa úr jörtum fyrst og svo hellur hún því út í kakúið yeah. þannig að það verður algjör svona magic blanda úr því sko. þannig að það er allur, allur gallin á því. því en karla kaku, eða er þá, þá eru bara kallmenn að koma saman og drekka uh, kaku og, og tjá sig og, og, og svona. tjá sig og svona, aðalega bara fá svona kvíld Já. Og slukun sko. Eina bara hugleysla og svo svo ef man vilja þá situr ráðs lengur að kefta og á, svona. Mm -hmm. Og líka bara það að sita í hring er er allta magic. Eins og eins og man þekki það og, og og ég held að ég held að hérna ja, aa og þeir hérna eiga ekkert að hava einkrætt við því sko. Nei. Það situr hring hvað er gætt að vera komið í þrot til að man þyrri að sita í hring eins og við segum sko. Það er mjög góður punktur. Og líka þetta ekki, neinn, hún, ég þekknin hérna er svona frekar nýlega að búna fatta það að slaka á innan um fólk. Það er eitthvað einu svona Mhm. Mm horfum alltaf og það er slaka á, þá ertu eitthvað einn að fara heim í sófann eða rúmmið eða eitthvað. Mm -hmm. En það er eitthvað öðruvísi þegar þú ert eitthvað einn í svona afslappari rólegri orku með hópa fólki sko. Mhm. Mm mhm. Mm það gerist eitthvað í þér Er þetta ekki svolt að Jú, það gerist. Og það er mjög merklett að að upplifa það og, og vera einn af svona af, af körlum. Mhm. Mm og og heyra þeirra raddir og Og hversta einn og, og, og líka bara svolítið lífið, menn opna sér mjög smikið við þetta. En, en hérna, en það er bara, já, og í blandi við tóna og svo erum við, hérna, góðan félaga með mér sem heitir Arnar Ingorsson. Og hann er svona, svona, hrekkja uh, lúmur og tónkall og, og listamaður. Hrekkja lúmur? Já, já, og hann, í blandi við mína tóna, þá er hann með, sem sett, uh, svona hátalara í hótnunum og... Mm -hmm. O þvír til svona soldi okay. og, og alls konar stemmingu. Þannig er svona. Já. Ég fór í hérna, ég fór í kapptíma hjá Hanni Þóru um daginn. Já, já. Kundalini activation. Já. Þar fatta maður einmitt soldi kom hvað tónar og músi getu gert mikil sko. Aha. Alveg faranlegt hvað þetta hefur mikil áhrif á mann. Já. Kappi er alveg magnaður. Og ég er hristist allra skalf ja, ja. <laughs> Það er heil mikið áhrif á hristist mis mikið. mikið. <laughs> en Þá koma allir svolti svona wow út sko. Mm -hmm. Og þar kemur kannski að þú veist uh, sko þú veist, opnar rosa mikið. Mm -hmm. uh, eftir stendur að fólk hefur oft ekki tungumálið kannski til að átta sig áði hvað gerðist. Og þá er ég við sko þú veist að gerist eitthvað þá fær einhverr svona mjög skrítn upplifun. Mm -hmm. Margir segja sömu söguna. Einmitt. Og bara svona og svo eru það bara í einhveru svona í einhveru daga eftir. En en í raun eftir stendur að ef þú vottirgi eitthvað í tungumál til þess að deila þá eða eitthvað þá þá er þetta svolti bara svona enda sem bara einhver skríðir reynsla og þú veist ekki hvað það var eðla ska. Þarfn er þú kominn á áhugavarðan punkt af því að fyrir þá sem eru að hlusta eða horfa það er þetta sem sagt kundalini activation process þetta er mm -hmm. fólk getur bara fletta þessu mm -hmm. Og það gerist aðallega hjá mörgum eitthvað í líkamanum að maður hefur hérna, þennan svo að svona Maður er með fullri meðvutund, en samtidur eins og líkamins taka eitthvað neginn yfir og byrjar að kippast til og eitthvað svona þótt og ég upplýðum þetta, ég get ekki útskýrt þetta alveg, skoða, þú Nei, nei, nei. Hvers vegna er mikilvægt að eiga tungumálið þetta? Uh, það er henni vegna þess að það sem gerist í kappinu, held ég, ég, mm. ég fari í kappin okkur sinnum, en, en kappi er svona, það er svolítið eins og svona, svona harf, hörð einhvern veginn svona Skil, þú getu gert þetta auðvitað sjálfur í gegnum öndun og í gegnum kundalinn í öndun og allt En þetta er, er eins og þetta sé svona einhvern veginn saman þjæppa, sko. Þetta er svona eitthvað turbo já. næstu því, sko. Já, Og hérna, og já, og tungumálið, uh, tungumál þess, þessa heimsýraun, kannski þegar þú upplifur svona hluti, þá þarft að eiga tungumál undir vitundarinnar sem er verið að aktivita þarna, sko, myndi ég held að ek spurning. Þú veist, og það er getum kalla sálinn eða þar er alskurnar orð fyrir þetta. Mm -hmm. sem er bak við. Til að klára þáttinn farðu á sölvi.tryggva.is og skráðu í áskrift.